«Хто вона, ваша кузина? Дуже небезпечна особа!» Зоряна відпустила його руку. «Що ви, Вальтери? Вона звичайна вчителька. Її тримають у Бережанській в'язниці. Ви маєте там своїх людей?» «Ну, це вже мій клопіт Фрекен!» Він підвівся, обсмикнув кітель. «А вам треба налаштуватися на сеанс. Сьогодні особлива аудиторія». Її звати Галина, псевдо-Анна. Міль дябль буркотливо промовив Шеленберг. Незабаром з'ясується, що ви, Фрекен, радянська шпигунка, і мені доведеться вас визволяти. Отак, я агент Молотова засміялася Зоряна. Мондіє він застиг вражений. Звідки ви знаєте про Молотова? Ви справді чарівниця! Цей пронизливий погляд крізь лінзи Пенсне Зоряна відчула відразу, як увійшла в бенкетну залу, переповнену людьми у військових парадних одностроях. У цивільному були лише Гітлер і Молотов радянському наркому і належить цей рентгенівський погляд-промінь. Радше здогадалася, ніж побачила Зоряна. Але чого він так до неї придивляється? Бентежить її слов'янське ім'я? Ну і що? Різні бувають імена. Вашу дружину, наприклад, товаришу нарком, звуть Перл. Тому вона і взяла собі прізвище Жемчужина. А цікаво, чи відомо фюрерові, що жінка Молотова – єврейка? Тим часом сеанс розпочався. Гостям роздали книжки, а Шелленберг урочисто проголосив. «Панове, ви можете назвати будь-яку сторінку, і Фройлен Зоряна безпомилково процитує цього автора». Де ж обов'язкове посилання на унікальні здібності німецького народу? Ах, от, тим самим демонструючи унікальні інтелектуальні здібності німецького народу. Трохи незграбно. Якщо це унікальні здібності німецького народу, то чому їх демонструє якась зоряна? Гості гортали книжки. Але лише тепер зоряна помітила гебельса з магдою. І Розенберга. Шеленберг уважно слідкував за діями Гітлера. Фюрер написав записку, передав ад'ютантові, той на срібній таці приніс Шеленбергу. Начальник таємної поліції Великого Рейху з піднесенням вимовив Перше питання поставив Фюрер. Усі зааплодували. Шаленберг передав нарешті записку Зоряні. Ну, це треба було зробити хоч на мить раніше. Однак в її зоровій пам'яті відразу з'явилася ця сторінка із Заратустри. Вона навіть бачила, де саме цей абзац. «Праворуч зверху». І срібним голосом промовила. «Нашому фюреру сподобався такий вислів великого Ніцше». У своєму приятелі мусиш мати свого найкращого ворога. Мусиш бути для нього ближче за все серцем, коли ти йому опираєшся. Запала повна тиша. Усі дивилися на Гітлера. Він витримав паузу, потім схвально всміхнувся, глянувши на Молотова. Безумовно, цитата адресувалася йому. І почав аплодувати. Зала палко його підтримала. Продовжуємо сеанс, проголосив Шеленберг, і присутні слухняно уткнулися в тексти. Зоряна розглядала молотова невеличкого зросту. Це, напевно, подобалося фюреру з невеличким черевцем лисуватий, кругле плескати обличчя, вуса чорні. Можливо, пофарбовані. Без пенсне він, мабуть, карикатурний. Звідки в цього недолюдка прізвище скрябін?